أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واف في كتاب اسمع وَدِقَّ لَوْحَ دِيَوْكَ نَرَسُلَنَّ ذِيا وَكَانَ يَمُرُّ أَن لَهُ بِالصَّلَاتِ يُنْذِرُكَ وَكُنْ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 وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان اللهم اجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمه واجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهابا همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يقول الله تعالى في القران الكريم واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا تندليه na tafsiri ya surati mariam na leo tuko aya ya hamsini nne aya maao ni sehemu ya msururu wa aya zinazotaja mitume tulianza nabi yahya na mwanawe zakaria tukienda kwa nabi isa alayhi salam tukafika kwa nabi ibrahim na Ishaq na Yaqub jana tukamweleza nabii Musa alayhi salam na nduguye Harun leo ni zamu ya nabii Ismail alayhi salam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia bwana Mtume أي واتل عليهم نبي اسماعيل ارم تكفوا فيوم في بي نبي محمد صلى الله عليه وسلم واسمي خبري نبي اسماعيل عليه السلام نبي اسماعيل لي نبي اسماعيل عليه السلام ني نبي ابراهيم عليهما السلام na mamake ni Hajar ni mwana wa nabi Ibrahim kupitia mkewe Hajar nahapasoaona nabi Ibrahim hakungza nabi Nabithmaim tumetangulia kumueleza Nabithab na mjukuu wake Yakub na Nabithab akatajiwa na babake sawa tofauti na Nabi Ismail alayhis salaam. Nabi Ismail amepekwesha. Amefanywa peke yake. Kwa nini? Nyuma Nabi Isaac ameitajwa pamoja na babati. Nabi Ismail akataliwa peke yake kwa nini? Kwanza ndiye kifungua mimba. Wa Nabi Ibrahim alayhi salaam. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala katika na 39 surati Ibrahim anuku An maneno al ya Ibrahim alayesallam pale aliposema alhamdulillah alladhi wahabali alaytibari Ismaeel sifa ni ya Mwenyezi Mungu aliyeniruzuku mimi mtoto na ni ismaili katika umri wa uchuzima ibn abbas radhiallahu anhuma asema alipozaliwa nabi ismaili nabii ibrahimi alikuwa na katika miaka 99 kwa hivyo ni mzee mkongwe kisha hstoshe akaruzukiwa ishaq akimzaga nabi Ishaq ana umri wa miaka mbili. Mia na na Kwa kufungua mimba ni Nabi Ismail alimpasa akiwa na miaka na. Hapa duniani wanadamu hupenda waruzukiwe wana mali, pesa na mengineo. Ukipewa mojawapo au zote katika neema hizi sio alama turribwa ridha. Siku Mwenyezi Mungu akupenda ameridhika na matendo yako. Na kikunyima Akikunyima watoto, mali, afya si alama kwa Mwenyezi Mungu ankutukia. Ntume Ibrahim alayhi alayhisalam kabla yake nabi Zakaria kwa ukipewa vitu hivi hapa duniani ni mtihani kwa Mwenyezi Mungu wema na waovu wapi hapa duniani akhira atoniemesha wale wema peke yao kwa nabii Ismail alayhisalam nikifungua mimba pili ye ameleleka kando tulisema tulipokuwa tukieleza kisa ya nabii alayhi salam tukasema kwao ni Iraq alipofukuzwa na babake akienda Falastini Asham familia yake kubwa ilipo huko na mwanawe yatapo yuko huko Nabi Ismail alayhisalam akatulia kando na huko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 127 anukudia na maombi na kauli nabi Nabii Ibrahim alayhisalam katika surat Ibrahim aya 37. In Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhir'in minda bitika almuharram mulawam nimefanya ni makao ya baadhi ya familia yangu na ni Hajar na mwanawe Ismail tena ni Ismaila alikuwa ni mwana mdogo wa kunyonyeshwa makao yao wapi Biwadin ghairi viza katika bonde lisokuwa na mimea rim da baiti kwenye eneo la nyumba yako tukufu alkaaba kwa hivyo area hii ni wapi ni makkatul mukarrama na ili tupate picha kamili ya eneo hili aya sema biwadi ghairi dhi zar'in hakuna mmea maka iko katika ya desert يسيتوش اكاواتا اكريج فلسطين. االلي فوقي كما اللي البخاري من ابن عباس رضي الله عنهما هاجرا موامبيا ممويه يا ابراهيم اين تذهب؟ وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء laysa fihi insu wala shay waondoka watu wapeke yetu kwenye hili bonde hamna mtu wala hakuna kitu kwa hiyo hakuna mimea bali hakuna hata waki walichonacho ni kile chakula na maji waliobeba wao faqalat lahu dhalika mirara Fajaala la yaltafitu ilaiha yumuliza kimuliza nabi ibrahim licha kuwa hamjibu hata kungeukia na kumwangalia hamwangalie na si kibri. kibiri si kwa ujeuri lakini asije akaathirika na sikitiko la mzazi na mume mke na mwanamtoto mchanga mahali MPC fakalatu lahu Allah amrka bihaza hajara kayona ilham yakamuliza je hii ni amri ya Mungu Mungu ndio alikuamrisha utoe sisi hapa ah akajibu sasa Kala na'am bio angalia nyumba ya imami Mume na mke washirikiana katika kumtii Mwenyezi Mungu. Alipomwambia ndiyo Kalat idhan la yudhayyuna. Ikiwa Mwenyezi mgu ankuamrisha watu wote hapa hatutupi. Koitazo wa binadamu katika desert chakula kidogo, maji kidogo, yakiisha ni kifo. Ni mwanamke na mtoto mchanga wote ni kisahi ni dalili kwa nabii Ismail alislamu alikulia mahali kando na familia ni yeye na mamake na naamu maji ya kesha mtoto yualia hajara kafika maji nimesema Maka ni bonde kuna majabali Miongoni mwa jbala liliko Makkah ni panda, Safa na Marwa. Akapanda Safa. Kuenda akaona labda kuna watu msafara au kuna maji. Akawa yuwapanda akishuka. Ndio mtume Safana makasema fadhalika sayu nafi Bainahuma huma. Hiyo ile ibada ya sali baina Safa na Marwa watu kufanya Hija na Umrah mpaka Nusra Mwenyezi Mungu ikaje imani yake ni kwa Mungu hawatupi Jibril alayhisalam akafasua katika tele bonde baina Safa na Marwa Pakatoka chemi chemi ya maji akanywa Hajar akamnyesha mwanawe akamnyonyesha mwanawe Mtume صلى katika hadithi hiyo hiyo iliyopokewa na al kutoka Ibnu kai ibn uabbas radhiallahu asema Yarhamu yarhamullahu umma ismaeel mungu amrahamu mama ismaeel لو tarakat zamzam angeiata zamzam Zamzama bwana kwa kufanya ule mtanga kiufanya hivi akachota mtu msema angeiata la kana ayna ma'ina ingekuwa ni chemcheni iliyokubwa ziwa ambalo ni kubwa kuliko vile nililo hii source of water Ndolufanya, kabila la jurhum kuja na kukaa na kufanya makao kwa nabi isma'il alayhi salamu amepekweshwa kwa sababu amekulia peke yake yeye na mamake tatu alishirikiana na babake kujenga alkaaba kaaba suratul aya 127 wa idh yarfa'u ibrahimul minal wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka samiul alim pindi nabi ibrahim alayhis salaam aliponyanyua misingi ya al Nyumba hii ni nyumba kongwe inna awwala baitin wuhi alinnasi lalladhi bibakata iko kwanza Adam alayhim sala lakini ilivunjika akaonyeshwa athari yake foundation zikawaziku akanyanyua akisaidiwa na nani na mwanawe Ismail mpaka leo ukenda kuna jiwe laitwa makamu Ndiyo stepping stone aliyokanyaga nani Ibrahim alipokuwa kijenga al-Kaaba bimaana ile juhudi alioitia pale ni a hundred 110% yanana nani na mwanawe Ismail walipomaliza Wakanyanywa mikono rabbana takabal minna Inaka anta antas al samiul al alim ewe Mola itakabali juhudi yetu hizi hii tabia wa jemaa ukifanya amal saleh wa mikono Mungu afanya nini hata tukiswali tuombe Mwenyezi Mungu aitakabali matumaini lakini tunawasiwaki hii ndio hali ya mumin anapofanya ibada 4 katika sababu ذو فني نبي اسماعيل عليه السلام اخusishwe peke yake ni kwa kutoka kizazi chake alizanikana khatamul anbiya wal mursalin na akazanikana sayyid waladi adam kupitia kizazi tena bi ismaeel alayhi salam wa zkur fi alkitab ismaeel kana fadikal wa'di aya na inayofuatia zimeeleza sifa nne alomsifu nazo Mwenyezi Mungu Nabii Ismail alayhisallam Sifa ya kwanza inahu kana sabiqal wa'd alikuwa ni mkweli katika ahadi alipromise aka akatekeleza sintoaza kusema mitume yote kokoko hivi naam mitume yote Wata mitume wajawema wema sio hivi wakitoa ahadi waitekeleza lakini yeye alitia fora ni miza ni quality ilojitokeza na akatoa ahadi hakuna mtu kabla yake alioitoa na akaitekeleza ikawa quality hii ni outstanding kwa okay. kele ni ipi surati safasati aya 102 satajiduni inshaallahu minas sabirin utanikutamimu mungu akipenda ni wenye kusubiri hili haja liitoa ahadi hii kisa yake ni kipi lazima tuende min awali hikaya nayo ni ndoto ya nabi Ibrahim alayhi salam aloiota surati safat aya 102 falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya, ya bunayya inni ara fi manami anni asbahuka falma balaga ma'ahu sa'ya Nabi Ismail yule mtoto alotunukiwa Nabi Ibrahim alayhisalamu tuzimani alipokuwa Akawa amefika umri wakwenda na babake na kumsaidia Mufassiri wanasema umri huu ni kama miaka tatu khala ya munayya ya bunayya tukasema tukudha nyuma na ya abati yadhihrika huruma mapenzi ya bunayya ewe kijana changu inni ara manami anni azmahu mimi nimeota ndoko na ruhiyal anbiyae wahyun ndoto ya mitume ni wahi si mimi na usishibe ukilala utaota Ukiota si lazima ndoto yako ni kweli bwana 1 2 kwa to bil ashar ni ya mwisho ya usiku Tatu ndoto utakaoiona ikienda kinyume na sheria ya tupwa لكن المتومه ندوتو زاو ني وحي امه بكي البخاري كتوكو كبي عائشه رضي الله عنها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه منظو ووتومه وناديني ذا وتومه بwana muhammad صلى الله عليه وسلم ني ذا كوين tena fi ndomu yalokuwa kivoto usingizini fakana la yara ruya illa jaat mithla falaqis subhi akiyote usiku asubuhi ni reality nabi ibrahim alayhi salam amwambia ya buneya kijana chana tukasema hivi dhirisho la mapenzi simtu tomkorofi ukiambia kuna watu Amfikha hapa na mwanaye. amsumbua. Ataki sikia taulio sema nitapumzika. Lakini huu ni mtoto kipenzi. Unaomempata injury time. Kutuzimani. Tena katika wakati wa manufaa yake. Amri anni azbahuka, mimi nimeoteshwa na kuchija. Hii azbahuka ina maana mingi. Weza kuambiwa wewe muwe lakini kwa sumu muwe mtukoe juu ya msukume muwe mzamishe. lakini amri hii ya kumua imeambatanana na aina ya kuuliwa na ala ya kumua nao nini ku hakuna kitu kibumu kama hichi kuna watu wengine kutinda ku aumeroho haynpi muo lakini kufanya nini ntinje fangur tara. nabi ibrahim alay salam ha utekelezaji wa amri na mwanawe nyumba ya imani ali sacrifice mamake ikiwa baba na mama ni hao mtakufuaje iwapima upeo zimgu, wa kunyenyekea kwake kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia ya munia na mtoto uwajibu amwambia ya abati faal matuma ya abasi e babangu kwa huruma na kite ifal matuma tekeleza uliomrishwa uliomrishwa ni lipi hai yes. izbahni nitinde. Kihisabu zetu sisi leo kwa mfumo uliopo topima maslahi o ni mtu mzima mkongo katika maslahi yake abakie huni mtoto amsaidie ikiwa kwa madhara je kuna madhara zaidi ya mtu kutindwa kwao baba atakosa maslahi na kwa mtoto hakuna madhara kama kutindwa ah, adui baba huyu atakunitinda mimi ah satai dini inshaallahu minas sabirin ndoi ahadi ampaahadi baba atanikuta miongoni mwa wenye kusubiri falamma aslama watallahul jabin falamma aslama ai inqada wa khadaa li amrillah waliposalimu amri wote wawili baba na mwana mtindaji na mwenye kutindwa mja mahana lakini pia ukimhakikiona kiso hakubali mpaka shikwe watallahul akamlaza kwa upande wangu kipaji akawa ni amri lakini hawezi kumwangalia nani macho ya mwanawe ndio ikawa chini kikutinda ikipputindaanza kusintekao kwa kwa nyuma wao usione waliitekeleza basi hawa wanatolewa nyongo ndio yetu haya hawa wanatolewa nyongo hawa ha, watu wanadamu hawa aitekeleza ikiwa ile hisia ya ubaba anayo lakini amri anani. ya anani angalia upeo wa kunyenyekea amri mtu ataambiwa leo funga aona kuinuka alfajiri wengine nkani alfajiri niinuke mimi wana an ya ibrahim kad saddaqta ruya washasalimu washakatifika Mwenyezi Mungu mlingania umesadikisha ndoto Inn kadhalika najhil muhsinin Inna, Inna hadha lahuwal bala'ul mubin Hu ni mtihani uliyo dhahiri mkubwa Hawakupata daraja ya kule na mpaka wanjaribiwa wanjari, Akasukumwa paka tudhalimiki Niwachinje mtihani ma malipo wa fadainahu bidhbihin Mwenyezimu munyezimu ubadala akumtinda mwanawe akamleta kondoo badiliani ndio hii ni sunna tuifanya paka idul adha watinda inahu kana fadikal waadi alikuwa mpuaili katika haji ile sadi insha inshaallahu minasabiri ni kijana mdogo aweza kushopoka kakimbia mtu mzima atamshika wake miaka kumi na mzee wa miaka mia. lakini alitoa ahadi na akaitekeleza kutekeleza ahadi ni katika sifa za waumini leo sikitisha wabunjaji promise nambari moja ni nani white mpaka enkuani tabia wewe uki alikuwa mikutano hafla ukiambiwa saa kumi, njua sanga saa 11 mimi mmoja nilikuwa na mahali kumunusu nikambiwa kumunusu mimi nikafika kumunusu nikicheck naona bado na mwalimu wa gwana Isa Rome alika kumunusu anaambia tunaandika tu kwa sababu Uislamu wachelewa tutaza saa 11 sisi yani nikubalika paka to program wa kuchelewa au ukisikizana utanda english time baba wewe mslamu swala tano za kutrain wewe kukip time watafala tano sisi to mind seconds kabla hajafungwa mwadhini tohesabu ngapi Second. utashika tende wangoja kuadhinia wewe ndio ufungue mwadhini kisha wewe washindwa kuweka time ndalili za kinafsi kwa hadithi iliyopokewa na Tirmidhi Kuto kwa radhiallahu anhu Mtume رحمه na amani zimfikia sema ayatul munafiqu falahu alama za mtu munafiki ni ngapi hataki mwanzo idha hadatha kadhaba akizungumza husema urongo na wengine uwarongo hataki kambia maji ya chumvi maji ya bahari nchumvi chumvi ndikayeonde ndo wale husema urongo hatta yuktaba allahi kذابan kwa Mwenyezi Mungu yuandikwa huyu bwana Njirongo hili. Waiza waada akhlafa akitoa ahadi haitimizi. Waiza atumina khan akiaminiwa ufanya ufanya khiana. Innahu kana sadikal wa'di wa kana rasulan nabia. Hii sifa ya pili alikuwa ni mtume nani nabii nabii kwa nani kwa kaumu yake jurhum walipotkana maji ya kwa kwa zamzam mm, ni wa makkah ukafufuka wakaja kabila hili la kiarabu akaoa kwao kukazalikana generation mpya ya warabu ndio itwa arabun musta'ariba wakaana yaamuru ahlihu wa zakati wakana inda rabbih marḍiyyan sifa ya tatu alikuwa akiamrisha watu wake kusimamisha swala na kutoa zaka na mtume familia yake ya karibu ni jamaa zake na pia hutumika kaumu yake pia ni watu ni watu wake ndomtu sallallahu katika sura shi'ara ayah 214 Mwenyezi Mungu alimwambia wa'dhir ashira taqallabin wa khofishi mwanzo jamaa zako wa karibu hivi boyo kila mmoja wetu una jukumu la kibinafsi na unajukumu kwa umma jukumu lako laki binafsi walioko chini yako wao kama baba Sura at-Tahrim aya 6 ya ayuha alladhina amanu na moto wa kutetea nara ni njukumulako kama fardhi kifaya kwa umma wako wakana inda rabbihimardhiya hii ni sifa nne na alikuwa kwa mola wake ni mwenye kuridhiwa ay radiyallahu anhu na dalili ya kuridhiwa kwake na mola wake ni kunemeshwa neema nyingi akabarikiwa kizazi kikawa kikubwa akatoka katika kizazi chake mtume bora alofishishiwa sheria iliyoshuka bilisanin arabiyin mubin ikawa ile lugha yake ndiyo ilochaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibebe sheria itakaoitumia na watu wote duniani وَلَقَوْمِ وَرَابٍ وَسَوْقَ وَرَابٍ ثُمَّ يَتَكَوَّبِكِ إِلَى أَن تَقُومَ السَّاعَةُ نَمَا مُؤْمِنِينَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَجَلِيهِ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَقُولُ قَوْلَ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِتَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ